Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Annyi mikrofonban? Jó idő Jó reggelt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 van benne çöpreginden dör helyettes Fétkár, jó reggel kivelnok sia mennyit aludtál, mert különböző facebook ismerőseim de leginkább a sziget által különböző fényképeket kapok rólat hogy megérdemelt jól kiérdemelt, pihenésedet a szigeten töltöd miután fehér öltönyben és nem tudom hogy milyen színű, nyakkendőben sajtó táykoztatott prezentás uh. Magyarok. Sőt, már délután kint vagy, tehát a Quimby koncertet már, már ott köszöntötted. Ez így van. de az tegnap az volt. Ma délután ma négy, négy órát adottam kell, vagy majd délután. ma más négy órát adottam. Hát ez egy fiatal szervezetnek elegendő. Ez, a, ez fehér öltöny? Aki, ma, mai? Nem. nem, nem, nem, a tegnapi. Ez a tegnapi sajtótájkoszat. Nem, nem. Az egy, kérek szépen, ez egy e, fehér zakó egy kék madrág volt. A... Igen, az már nem látszik. Azt a kormány.hu elfelejtette leadni. Igen, és ebből levontak következőséget, de hát ez ilyen. Nincsenek nagy jelentősége. Szerintem semmi jelentősége nincsen. Uh, Magyarország az őszre teljesen lehívja az előző ciklus forrásait, uh, ciklus uniós forrásait, még miatt ezenek a részleteiben elvesznénk. Az egy dűrel elképzelés lenne tőlem, hogyha én uh, egy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 Várj egy, Várj egy pillanatra, szokásos beszélgetés. A hányból? Nagyjából 100, 150 ezer azt lehet, egy minden második. Oké, okay, rendben van, ezt írásban már kihúznánk, hiszen ezt nagyjából mindenki tudja számítani. Azt áruld el nekem, hogy lehet-e elmondani mondjuk 3, 5, 7 vagy 8 főbb okot, amiért ez a durvány 80 ezer pályázat kibukott abból a körből,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 a most nagyon jól működő rádiós belé, akkor azt fogjuk megnézni, hogy te ehhez pénzt. De ennek a pénznek a felhasználása az elméletéig azt kell, hogy eredményezve, hogy a te rádiód jobban működjön, több bevétel tervelyen, ebből fakadóan többet is adózol, tehát egy közösségi hozzájárulás. Én ezt értem, de gyakorlatilag azt kérdezem tőled, hogy ami nem megy át a rostán, az kinek a hibája?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 Mint amennyi igény. Igen, de ide jutottunk az előbb is. Ja. Ezzel együtt ez a 150 ezer pályázat, amiről te beszélsz, ezek ja. mind eljutottak az Unióhoz, vagy ebből az 80 ezer, ami nem jutott el, az itthon maradt? Uh, itthon a a rostán. Akkor lehet, hogy rosszul de kérdeztem. A katfön vagy megy át? Tehát, hogy az Európai Unió a projekt konkrétan személyesen nem vesz részt. Az Európai Unió a projekt kiválasztást meg átfogóan, meg többféle metodika alapján ellenőrzi, hogy a magyar. A 80 ezer az Magyarországon a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 adott esetben négy-öt beszállító. Ha maradunk az útépítéses például az egyik, aki maga a kivitelezőszég, a másik, aki hozza, az aszfaltot, a harmadik a kivitelező, és telepíti a. Oké, okay, rendben van, hát abban csak a részletekben tudunk elveszteni. Az a 70 ezer, ami átjut, arról lehet tudni, hogy az egyébként mind be is fut. Tehát, hogy azoknak a tám... Sem. Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon-nagyon szigorú nyomonkövetése van az összes pályázatnak. Tehát, ha én belép, belépek abba az informatikai rendszerbe, ami az eu pályázatokat kezeli, akkor én bármelyik olyan pályázatra rákeresek, ami kapott ilyen típusú támogatást, akkor látom, hogy éppen hol tart a borúsítást, tehát mit vállalt a pályázó akkor, amikor megnyert a pályázatát, éppen hol tart a megborúsítást, mekkora számla küldött be a minisztériumhoz, abból mennyit fizettünk ki, várhatóan mikor lesz vége a projektnek, vannak-e problémák a projektába, sem. Tehát a 70 ezer fejlesztési projektet, a 70 ezer konkrét pályázatot a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 most visszamegyek a múltba volt-e már arra precedens, hogy valamire az ember pályázott, arra nem lehetett de az a pénz nem tűnt el mert uh, miután azt a pénzt nem költötték el, ugyanarra az összegre más projekttel lehetett pályázni ugyanarra pénzen nem ugyanaz, tehát az a pénz amire egy rossz, tehát amivel én egy rossz projekttel pályázom, az a pénz ugrik saját hangodat hallod. nagyon szeretett hallani a saját hangod bocsánat, nem, nem, nem, kérdezni szeretet. <gül> egy mondat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 ez egy júliusi hír. A magyar közlöny a kormány minden döntését tartalmazza, és miután a fejlesztéspolitikai kabinet a kormány részezét, a testület ülései meghozott döntéseket megjelennek a magyar közlönyben, reagált a magyar távirat irodának. A demokratikus koalíciós vadai Ágnes szavaira a miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikáció felelős fejlesztés helyettes államtitkára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 a kerülési szándék azt felülírja azt a ismeretet, amit neki még államtitkárt is tudnia kellett. Tehát ő azért ne fedettsük el, kormánytag volt 2010-ig, mint a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Neki ismernie kell azt a működési szabályt, ami nem változott azóta sem. Minden Mire vonatkozik az, hogy hol készül jegyzőkönyv és hol nem készül jegyzőkönyv? Tendenciózus, most mostnak két különböző ügyet. Ez az, amire én is utaltam. Az egyik a pályázatokról meghozott döntések, tehát az, hogy hol mi.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 Azok a miniszterei, akik érintettek az Európai Uniós források felhasználásában, mert a tárcájuk kompetenciájában vannak ilyen források, ilyen a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, azok a nagy átfogó fejlesztéspolitikai döntésekről és keretében hoznak döntést. Tehát a kormány legmagasabb politikai legitimációja a bíróság az összes ilyen döntés, ami itt fejlesztés politikai szempontból releváns, az megjelenik a magyar közlönyben. Kvázi, ebben a tekintetben a magyar közlöny a kormányülés döntésének a jegyzőkönyve. Technikailag vagy technológiailag milyen változást jelent az, és aztán megyünk vissza oda, ahonnan indultunk, hogy július 28-án te arról beszéltél, hogy összekapcsolják az állami hivatalok adatbázisait. Ennek mi a jelentősége? Az, hogy a állam végre elindul abban az irányba, hogy ne az állam tukóztassa a vállalkozásokat akkor, amikor fejlesztési források kiérzéséről van szó, mert hosszabb távon ezek azok a vállalkozások, akik többek között az államot is fenntartják és működtetik a közszolgáltatásokat, hanem azokat a az admészhető segítségeket adjuk meg nekik, amik a 20. században logikusan következen megadhatóak. Például, ha az állami adatbázisokat összekapcsoljuk, akkor a nav lévő az adott cégre, a pályázott cégre vonatkozó adatok, azok a cég által nem kell, hogy másodjára is kerüljenek, hogyha pályázni akar egyszerűen az adószáma a cégneve és székhely alapján, az a minisztérium, aki a pályázati forrást kezeli, lehívja a nav az adatokat. Ugyanez a helyzet a földhivatalra, ugyanez a helyzet a cégbűrósággal, szövetnek az adatbázisoknak, vagy összekapcsolt adatbázisoknak egyrendű a száma. Ez az a kérdés, amit a, a Lázár János érintett a hogy meg kell változtatni azt a szemléletet, ahol a, a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 Ha visszatérünk arra, ahol arról volt szó, hogy a tízből vagy a százból mennyit sikerül sikeresen megpályázni, erre ma 2015, talán augusztus 13-án annyiban lehet válaszolni? Lehet. Kétfél, két mutató létezik. Az egyik az az, hogy Magyarországnak sikerül lehívni 10%-ban a forrásokat. A másik pedig az, hogy valóban azokat a fejlesztéseket támogattuk el, amelyek a leginkább igényelték ezt, ez ezeket... két egészen eltérő mutató? Igen, így van, igen. Így van. És, és az első kérdésre egy határozott igennel lehet válaszolni, a másodikra már pedig komoly fenntartásokkal. De ennek mi az okot? <coughs> Nagyon sok. A, a közvezetők, illetve a. a... egy az az állítás, ami a második mondatban meg van fogalmazva, az kifogalmazza meg?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 Figyelj, 2007-ben megkötöttek egy megállapodást, ami most idén évvégén fog lezárni, és hiába volt Magyarországon kormányváltás, a fejlesztés politikai pénzeket átcsatornázni nem lehetett. Azt tökéletesen értem, de én azt kérdezem tőled, hogy te azt mondod, hogy az elmúlt öt évre vonatkozóan ilyen kritikai megjegyzést nem lehetne tenni? A, a generális felhasználási szabályok tekintetében nem. Viszont 14 től egészen 2020-ig, hiába ez Magyarországon egy választás, Semmilyen kormány nem fogja tudni a fejleszti. Hát ez ugyanúgy, ugy, ugyanúgy ugyanúgy működik, mint az előző is. Így van, így van. Így van. Uh, Akkor mennyit viszett. Nem, nem az volt a kormánynak a lehetősége, hogy teljesen új fejlesztés politikai irányokat kapít Magyarországon. Az volt a arra lehetősége, hogy lehívja azokat a forrásokat, amit rossz, csövekbe, rossz, rossz, rossz kategorizálás alapján szerződtünk el Brüsszelben. Hát illetve Mondodeszted, de ez pontosan olyan, mint ha talán nem fel lesz rossz a példa, mint egy színházigazgatónál, egy új színházigazgató az első évben általában az előző színházigazgató műsorrendjét kell, hogy megvalósítsa. Éjjön. És az előző színházigazgató a saját műsorrendjét valószínűleg nem tartotta rossznak. Hát nem, de most ez mennyire normális Magyarországra érkezik száz egységnyi forrás. Ebből 16-ot adunk oda gazdaságfejlesztésre. A felmaradó 84-et az állam használja fel. És ebből jön a ravatarozó felújítás, a településeken a rekonstrukció. A, a, a turisztikai beruházások, amelyek tegyük hozzá, szerintem azok fontosak, tehát azok nem is, most itt nem, nem jó kategóriába soroltam. Tehát ezeket a pénzeket a lehetett volna. Nem azt mondom, hogy nincs szükség egy kis településen főtérrekonstrukcióra. De az... Ami egyben azt is mondja, hogy főtérrekonstrukcióra alapvetően sok pénz az elmúlt öt évben Magyarország nem pályázott. Bocsánat, arra úgy... Az elmúlt öt évben ilyen célra Magyarország nem pályázott. Magyarország 2007-ben kvázi megpályázott majd a bizottságnál, ott aláírtuk szerződéseket, és az a menetrend az a, a lépés amit mi végig táncolunk 2015 végéig. A kérdések az, hogy mennyire gyorsan. 2010-ben már azt is láttuk, hogy még annak a menetrendnek sem fogunk tudni végére érni, mert rendszerében rosszul működik a fejlesztés politika. Két évvel ezelőtt a kormány ezt alakított. Valaki kérdezni szeretne tőled, ne megteheti? Hogyne felszor. Szia Fókusz!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 kisvárosoknak kis a főterét kell fejleszteni, vagy én újabb gépeket, hogy versenyképesen exportáljak. Tehát ez nem feltétlenül, vagy nem csak kizárólag az akkori magyar kormánynak a döntése volt. Tehát mi, mi most ezt végig tudtuk vinni az Európai Bizottságon, amit belemenjenek abba a 60 ra emeljük azokat a pénzeket, amit többek között az öncége is megkaphat, hogyha pályázik. Tehát ez a kormánynak a potenciájától függ, hogy mit tud végigvinni a bizottságon. A bizottság próbálja formalizálni a fejlesztési kérdéseket minden 28 tagállamban, és minden 28 tagállami kormánynak pedig a saját választóival szemben meglévő felelőssége az, hogy ezeket a kereteket a saját arcára tudja -e szabni, vagy sem. 2007-ben ez nem sikerült. Jó, értem, hogy mit mondtak a körülményeknek, vizsgáljuk, megértettem, annak örülök, hogy most ez magasabb szám. Köszönöm. Én is köszönöm.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 Uh, visszatértünk tehát a tegnaphoz. A hazai pályázóknak már kifizették a 2007-2013-as uniós ciklus forrásainak 96%-át, és összebefejeződhet az uniós keret teljes leírása, mondta Nándor, a miniszterelnökség fejlesztő is. Uh, azt kérdezem tőled, hogy, uh, és lehet, hogy a kérdés megint naív, mi ebben az etvasz? Hát ez így normális, nem? Én tűnjön, de hát... A jelenlegi körülmények között az a gondolom, hogy már annak is így örülni kell, hogy valami normálisan tud működni. Ebben az lett az, hogy 2013. augusztus 12, ben volt a két éves több minden történt ezen a napon, akkor az Európai Bizottság is azt mondta, hogy Magyarország várhatóan 800 milliárd forintot fog elveszíteni abból a keretből, amit 2007-ben számára dedikát, mert rosszul működik a fejlesztés politika. És az, hogy a minisztenség ezt a átvette, elérte azt, hogy most a határidő előtt évvel be fogjuk fejezni az uniós források lehívását, és amit ősz után fizetünk ki uniós projektek tekintetében, az már mind a hazai költségvetésnek a, a túvállalásának a terhére megy. Ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy az a 800 milliárd, jól, mond, jól mondom, ennyit mondtál? Igen, ami elveszhetett volna. Azt valójában ez a, ez, ez a mostani kormány áldozatos munkájával hogyan mentette meg? Úgy, hogy átalakítottuk a pályázati rendszert, megszüntettük az zenefűt, a különböző ilyen szakmai szervezeteket betelepítettük abba a Rossz volt a kérdés. Az a 800 milliárd, ami elveszett volna, miért veszett é. volna el? Azért, mert nem jól működött a pályázati rendszer. Túl bürokratikus volt, le kellett bontani a szabályokat, amelyeket nem az Európai Bizottság várt el tagállamoktól, hanem Magyarország vállalta benne túl magát. Tenni... Jó, de ha a 800 milliárdot most akkor megint egy Excel-táblán látnánk, akkor látjuk azt, hogy ez a 800 milliárd forint mire nem jutott volna el?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 Azt kérdezem tőled anélkül, hogy egyes példákba belevágnék, mert a fejemben vannak példák, de nem hiszem, hogy ezek most jellemzők lennének, és nem szeretnék rossz példákat mondani. Jelen pillanatban e, a kormányváltáskor létrejött szóhasználatot, illetőleg, illetően hány gödör van? Tehát olyan, amit valaki elkezdett, de más nem fejezett be, e, kvázi torzóként maradt. Van ilyen? És ha igen, akkor vajon hány lehet? Um, Műször van. Nem tudom neked erre pontos számot mondani. Ami itt nagyon fontos, hogy azokat a pénzeket, amiket kifizettünk, annak a gödörnek a kiásására. Nem a gödör kiásására, arról van szó, hogy valaki azt támogatta, de aztán más nem akarta befejezni. Nem lehet, mert a pályázó, attól függően, hogy a támogatói oldalon volt egy koronányváltás, megváltozott, a pályázó az ugyanaz maradt, Tehát itt nincsen átadás meg átvétel. Tehát ha a projekt debukik, akkor nem tudom, hogy más, mint az kifizetett pénz meg lehet mondani, hogy miért pont azok a projektek alaka, uh, akadtak el az akkori intézményrendszerben, amit egyébként az intézményrendszer átalakításával meg lehetett menteni, mert ezt nem értem, de lehet, hogy megfelelőd magyarázni. É, nagyon sok adminisztratív akadály volt olyan, ami mondjuk építési beruházások blokk volt, akkor az, hogy milyen arányban még, hogyan számolhatjuk el a vállalkozásokat a saját önerejével, maga a támogatási értékeket. Ha te megnyersz egy projektet, 100 forintba kerül, abban mondjuk azt mondjuk, hogy kapsz hozzá 50 forint támogatást, és kapsz hozzá, vagy adod kell hozzá 50 forint önrészt. De most az önrészt a jelenlegi finanszírozási helyzetben nagyon nyögvenyősen rendelkezésre, de az intézmény ragaszkodott ahhoz, hogy minden egyes számlában egy időben arányosan számoljuk el az vagy a támogatást. Most ezt megváltoztattuk, és hamarabb fizettünk ki bizonyos támogatásokat, mint ahogy betette volna az önrészét a projektbe. Ennek köszönhetően a projekt likviditáshoz jutott, és mivel a projekt tudott haladni előre,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 Igen, szerintem igen, igen szerintem igen, ez Maga a kockázat egyébként miben rejlik? Mi a kockázat maga? Abban, hogy, hogy hiszünk-e annak a, a vállalkozásnak, aki ígéretet tesz arra, hogyha mi adunk neki 50 forintot, és ezt az 50 forintot részben kifizetjük anélkül, hogy betegje az ön ő a végén valóban be fogja tenni a saját nézőt. Nem mondom, hogy mindent pontosan érted, de nem akarom húzni az időt. Még egy dolgot, vagy még egy pár dolgot kérdeznék a tegnapról. Beszéltél arról, hogy a gazdasági fejlesztési program negyedik prioritás tengelyét, jó amelyben a visszatérítendő források vannak, feladott a bizottság, és újra elkezdte folyósítani a kifizetéseket, várhatóan a program többi felfüggesztett tengelyén, és ugyanez a lépés két-három héten belül. Ez lécces ford is magyarra. Na, az Európai Bizottság, mondtam, ide ezeket a pénzeket, ezekben a zsebekben. És aztán azt látja, hogy van egy szabály, ahogy abból, ebből a pénzt. Át lehet helyezni egy projektbe, de ez a szabály nem érvényesül akkor, amikor kiválasztottuk a projekteket. Mi volt a konkrét probléma? Vannak úgynevezett régiók, 7 ilyen fejlesztési régióban Magyarországon, ebből egy, a közép-magyarországi régió, ami Budapestet és megyét jelenti, sokkal fejlettebb, mint a másik hat különböző mutatók alapján. És van egy szabály ebből fakadóan,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 azok olyan projektek, amiket az unió felé is, ele, is el lehet számolni, hogyha bármilyen fejlesztés belukik, de olyan projektek, mivel nagyon sok valósul, amelyeket a költségvetés fog végül finanszírozni. És ennek egyébként a költségvetésen belül jelen pillanatban is megvan a helye? Hát, megfedd, hogy a nélkül nem köszönhet a támogatási szerződést egy minisztérium sem. Ez egy hiány jelen ott van, ez a különböző? Nem, ezt kitermelte, tehát 3,2%-os gazdasági növekedés, mert ez nem a idei év és költségvetésem van rajta mind, hanem az elmúlt évek költségvetés 12-13-14-ben eloszlik. Tehát a 70 ezer projekt, amiről beszéltünk, abban mondjuk olyan 6 ezer már lezártuk, elszámoltunk, kitűröttünk. Tehát már csak egy ilyen tízezerevel megúrost. Jó, még egy beszélgetés lesz majd akkor, ami a tennapi sajtótájékoztatóban a 2014-2020-as részt illeti, mint annál azonban ezt a kettőt élesen el kell választani különböző okokból, erre itt már több okból nem térnék ki. A mai beszélgetés elsősorban azért volt nagyon jó, mert én mintán nagyon alacsony színvonalon tudtam kérdezni, hihetetlen elméd fantasztikusan ragyoghatott. Ez enyhet túlzást és malíciát érzek mindenben, de...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 és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János <hör> Jó reggelt, lát. Akkor beszélgessünk. Hol ért téged tegnap az eső? Valahol a Ferenc Krút környéken. De nagyon... Lemaradtam a folytatásról nagyon. Nagyon-nagyon hát, nagyon megjött, csak egy kicsit az ég. Hol vagy most már olyan szakadozott a hangot, csak helyettes államtitkáról beszélgetünk? Egy irodában, de ha nem nyílt éred, arra megyek. Annak idén géném egy György, aki még talán a Vestelnél dolgozott, azt mondta, hogy kültér erőt. Neked van ilyen hatalmad? Nincs, de ismerek olyan embereket, akik. Kész, ismersz ilyen embereket, és itt véget ért a mondat. Akinek van ilyen hatalma, hogy küldjön téged. téged. Bizakodjunk be hogy akkor egy kicsit jobban fog szólni. Tételezzük fel Régen ilyenkor az ember azt kérdezte Hogy van-e városi szám Ott ahol te vagy ott egyetlen van városi szám nincs. De egy valami recsek is van itt is, nem? Vonalasszámot Pessék? Nem használok már számot. Nem használsz már számot. Lehet, hogy van Van kötve, hogy, hogy legyen de, de már nincs Hát nem lesz sokkal jobb a vonal De hát most ez van Azt mondom, hogy ezt kell szeretni Azért nagy szerencséje volt a szigetnek, hogy nem tegnap előtt történt ez. Hát igen, ez tegnap előtt is történt egy tragédia, ami egy hasonló viharban kisebb volt. De igen. Jó, hát ott nem lehet egyértelműen tudni azt, hogy annak a faágnak a leszakadása az mennyiben van összefüggésben az időjárással. Csak azt állítottam, ezt tudom, csak mikor kitört a vihar, akkor történt ez a tragikus eset. Hát bizony, minden kiderül, hogy mi jövő vonatkozóan. Ugye egy kis türelmetet kérem, visszafoglak téged hívni, egy jelek borzasztó a telefonvonal állapota. Tudunk ezzel valamit kezdeni, vagy semmit az ég egy adta világán? Hm? Nem lett rosszabb, de jobb se. El vagyok szokva tőle, biztos benne van a hiba. Hozzászoktam, hogy a telefont lehet érteni. Lehet, hogy már kezd visszajönni a szeptemberi hangom. Hát ha. Az igazság az, hogy ez egy új kommunikációs módszer, ezt én alakítom ki, és azt lehet, hogy később el fogom majd adni a miniszterelnökségnek, mert elaltatom Mi, a figyelmedet. A tetszeni fog, mert egy kérdést, nem válaszolnak, megszakítod szek, szek, a vonalat. Addig fel lehet készülni, és aztán el lehet mondani. Nem felkészülni nem kell, hiszen én pontosan mindent tudok. És akkor azt mondom, csepregi úr, mikor fogja eladni a barack üzemét, és akkor ott vagy, ahol a partszakad és nem fogsz tudni válaszolni. Eszedbe se jut, hogy nem neked van baracmog üzem. szakítod meg a vonalat, és akkor lesz egy kigondolom, egy húsz másodra. A tökéletes választ. Vagy épp ellenkezőleg, akkor szakítom meg a vonalat, akkor az emberek érzik azt, hogy kampó, tehát hogy a csepreginek, ha most nem nyújt egy mentővet a fiala, akkor tuti. Hogy augusztus 25-én Orbán Viktor azok közé fogja felírni, akikkel nem folytatja a Nemzeti 11-et. lehet, hogy most is ott vagyok. Kezd visszajönni a szeptemberi hangom. Ez a nyár ez nagyon betett nekem. Igen, de látom, hogy e, az, az nem egy utolsó szempont. Nem, az fontos, hogy az ember kellő komédiával tudja kezelni saját magát is környezetét. Hallgattam tegnap Angela merkel aki nekem jó barátnőm, és azt mondta, és azért az, az ember elgondolkodtatja, hogy nem Görögország lesz majd Európában. A migráció. Igen. E, és a migráció pedig annyiban kötő, még, mielőtt azt kérdezem, azt kérdezett tőlem, hogy ezentúl mindent tőle fogok-e megkérdezni. Nem, beszéltünk erről, ez egy fontos kérdés. Hogy Lázár Járos, aki momentán a főnököt, kicsit mindannyiunk főnöke, E, azt mondta valamelyik sajtótájékoztatóján, de hisz maradtunk, hogy ezentúl szeptemberben én is el fogok menni, zavarba fogom ejteni a teljes kormányzatot, részint öltözékemmel, részint Ezek? pedig a kérdéseimmel, <gül> nem tudom hát, melyikkel tehát, jobban. Am, amilyen, amilyen széles szortimentet ott az újságírók felvonultatnak. Hát az hozzám képest <gül> semmi lesz. Ahoz képest egy talpig... Vagyok, ez a én csak arra emlékszem, hogy amikor Kóka János bemutatkozott annak idején egy bizonyos helyen, akkor én érdeklődtem és azt mondta nekem, vagy a Han, vagy a Székely Gábor hogy Fiala azért, mert meghívtak attól még nem kell kérdezni de ez a parlamentben nem így lesz egyfolytában, át sem fogom adni a kérdezés jogát szóval, hogy azt mondta ott Lázár János hogy nyomják rahácsot nem pontosan így de hogy ahhoz képest, hogy Magyarország milyen áldozatokat vállal, mert hogy azért ez nem egy túlságosan vicces téma, még miatt elviccelődném itt ezt a mondataimmal, Magyarország aránytalon keveset kap. Aztán később, lassan közeledvén szeptemberhez a fülembe jutott a különböző információk, Görögországot és Olaszországot illetően, és ha bár az arányokat nem sikerült teljes mértékben realizálnom, azért az kiderült, hogy Görögország és Olaszország sokkal nagyobb Áldozatot, sokkal nagyobb terhet, meg fölrészt aláhuzandó vállal ebben, és hogy vajon Magyarországnak az a pénzösszeg, ami jut az aránytalan kevése vagy sem, ez egy politikai vagy szakmai megnyilvánulás? Innentől kezdve tiéd a szó. Hát egyrészt a, a asszonynak a nyilatkozata a tegnapény több szempontból is érdekes volt, amit szerintem témától függetlenül bármilyen foglalkozik egy stapp politikus, komolyan kell venni, legalábbis azoknak, akik komolyan gondolják a saját Jövőjüket, és hosszú távra próbálnak a politikai életben meghatározó szereplők lenni, mert több okra is visszervezethetően valóban az látszik, hogy a következő évtizedek, következő két-három évtizedben nagyon komoly probléma lesz ez a migrációs válság, ami egyrészt összefügg egy, egy nagyon erős gazdasági motiváltságú migrációval, másrészt összefügg a klímaváltozással, De ezt nagyon kevesen tudják, hogy a szír polgárháború kirobbanását megelőző években. Egy olyan komoly, aszály, lesz szárasság volt szíriában, amit szinte teljes egészében lenullázta a mezőgazdasági termelést. Ezek az emberek nagyon sok esetben kényszerültek arra, hogy elhagyják azokat a vidékeket, ahol éltek, és ahol a mezőgazdaságból éltek, beköltöztek a városokba. És azokban a városokban persze megélhetést nem tudtak kapni, plusz még kialakuló konfliktusok is arra összükéltek őket, hogy elinduljanak nyugatra. De ugyanez a helyzet Afrikában. Afrikában az átlag életkornak a szintje jóval az európai alatt van, és a telekommunikáció terjedésének ma az egyik, tehát internet lefedettség tekintetében a legexponenciálisabban fejlődő kontinens az Afrika. Látnak egy olyan európai, észak-amerikai, vagy akár dél-amerikai életkínvonalat, ami számukra a saját realitásokhoz képest hogy vágyálom. És több tanulmány szerint, ENSZ tanulmányok szerint is, több mint 100 millióra tehető annak a populációnak az aránya, aki várhatóan a következő évtizedekben akár Afrikából, akár Ázsiából elindul Európa irányába. Hogy ezzel a kérdéssel mit lehet kezdeni, az azért is fontos, mert egy alapvetően elegedő Európai Unión belül egyrészt látjuk azt, hogy hiányoznak azok a munkáskezek és ez most uh, tényleg nem patetikusan, de a következő pár éven belül hiányzik vannak, akik megtermelik a mai nyugdíjárulékot fizető, de akiknek majd nyugdíjárulék nem fog jutni uh, embereknek a, a, a nyugdíját. Látható módon ez demográfiai minden nehezen oldható meg, tehát a születési számoknak a, a drasztikus csökkenés Európa szerte az nagyon komoly gondot jelent, és az látszik, hogy Afrikában, illetve ezen a térségben, ahonnan a migrációnak a kibocsájtó áramásai vannak, egy jóval fiatalabb populációval találkozik. Függetlenül, hogy az Európai Unió hogyan gondolkodik erről, te személyesen tudsz-e arról, hogy van -e egy agytröszt, amely egyelőre elméleti, vagy talán már nem csak elméleti, hanem gyakorlati megoldásokat is javasol a kormánynak ebben a mostani fázisban, beleértve, hogy prognózisokat készít, és a prognózisokban az is benne van, hogy Magyarországra milyen kötelezettségek, nem kötelezettségeket ró ez a szituáció, Abból adódóan, hogy kerítés idekerítés, és oda a maga folyamat nem fog megszűnni. Tudsz -e erről, vagy ha tudsz, akkor se nyilvánulhatsz meg ez ügyben? Hát természetesen a kormány is, illetve az Európai Unió döntéshozói is több ilyen típusú agytreszterapcián elemeztetőket konzultálnak ezekben az ügyekben. És az Európa Tanácsnak a napi rendjén szerepel a migrációs kérdésnek közelése. Azt, hogy kancelár asszony ebben a kérdésben, itt a politikai szezonítő erőt ilyen szinten szólalak meg, ez azt vetíti előre, hogy az őszi politikai diskurzusnak talán a legfontosabb témája lesz. Néz, hogy a görögválság, az nagyon nagy képviség vagy nagy bátorság lenne, eléppen lesengőben van, de az kicsit terem, hogy egy lépéssel hátrép sorolódott. Arra tudsz nekem válaszolni, hogy amiről beszélgetünk, az mennyiben politikai kérdés? Annyiban politikai kérdés, amennyiben egy kormánynak alapvető felelőssége van minden olyan kihívással szemben egyrészt definiálni a saját álláspontját, Ebből az álláspontból fakadóan pedig valamilyen szintű védettséget próbálni nyújtani azoknak az embereknek, akik megválasztották, illetve a teljes nemzetnek. Igen, de az elmúlt időben ugye arról lehet olvasni, sőt, a kisletetett információja a magyar nemzetnek, amit egyáltalán nem értek. Szóval nem szeretnék elmerülni, hogy egy júliusi információ miért augusztusban jelenik meg, független attól, hogy személyes tapasztalataim is vannak a magyar nemzet ezirányú információkereskedelméről, de ebben nem szeretnék elveszni. Ugye arról szól, hogy Magyarország hogyan vesz, illetve nem vesz részt olyan nemzetközi együttműködésekben, amelyekben eh, a migránsoknak a fogadását, az érkezését eh, készítik elő, vagy eh, működnek együtt különböző európai tagországok. Tehát, hogy Magyarországnak ez egyértelmű választ kellene tudni adni, mert az a válasz, amit én, én a fülemben jellek hallok, az az, hogy nem, nem, nem, nem, és ez nem egy Beatrice szem. Nem, Magyarország egyért, egyért, teljesen egyértelmű adott. Azt az Európai Uniós álláspontot, amely kóta rendszer alapján osztott volna le az Európai Unióba belépő menekülteket, ezt egyértelműen elutasította, és egy olyan megoldás felé szeretné vinni az európai döntéshozókat, és ezt képviselt miniszterelnök úr a legutóbbi is, amely az egész helyzetnek a generális kezelésére ad megoldást. Tehát az, az nem lehet végleges megoldás. Igen, az egész helyzetnek a generális kezelése ebben a jellegi fázisban mit jelent? Erre nem talált, erre keresik a választ. Hát de erről van szó jelenleg úgy tűnik, hogy van egy alagút, aminek legalábbis mi az egyik végét be akarjuk falazni, de látható módon vagy érzékelhető nem, módon, nem módon a is minimális kockázat. Ebben a tűzoltó politikában, tehát mi nem gondoljuk ezt a gyonegoldásnak. Magyarország olyan benyomást kelt az én szememben, mint amelyik időt akar nyerni. Ezt én megértem. De az időt nyerés közben maga a folyamat nem áll le. És akkor itt le is vittem a hangsúlyt. Igen, de János, azt el, hogy. Nem tudom elképzelni. Tehát ez a tipikus de annak, hogy kérdezni tudok, és nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra, de nem tudom elképzelni. Tehát jelen pillanatban én azon kevesek közé tartozom, aki sokat szeretne erről beszélgetni, de közben nem tudom elképzelni. Eddig megérkezett uh, idén Magyarországra uh, 150 ezer illegális bevándorló. Keletről. Keletről ez a dél. Akinek a 95%-a is haladt az országon. Hát, ezt még így nem tudjuk, mert a Magyarországon az Európai Unió szabályokat betartva regisztrálják ezeket a menekülteket, szemben azokkal az országokkal, ahol konkrétan utat mutatnak, hogy hol kell az országba belépni, és elhagyni az országot, így pedig azokra az uniós tagállamokra, hárul majd ezeknek az embereknek a későbbi kezelésének a feladata és A amely tagállamok betartják az Európai Unió szabályokat és tényleg regisztrálják ezeket az embereket. Nyugatról pedig, mivel az Európai Unió szabályozás szerint abban az országban, ahol először az Európai Unió területére lépett, oda kell visszatoloncolni, és mert utána ott kell valami megoldást keresni az ügyére, ennyi kell. Jó, hát ez, ez is még előttünk áll, hiszen ez a Dublin 2, 3, 4, 5, 6, ez egyre nagyon, fú... nagyon, nagyon közel áll előttünk, és ezekre a kérdésekre válaszolni kell. Amikor Lázár János arról beszélt, hogy Magyarország nevetségesen kevés összeget hasz, kapott, nem ez volt a jel. Ez volt, nem ez volt a jelződeinek, de én kezelésére és határvédelemre lényegében, igen. Uh, az Európai Unió... És gyakorlatilag olyan fogalmazással élt, ami Magyarországon általános, hogy az Unióban mennyire, azt nem tudom, hogy ismét lenyúlták a nagyok, a kicsik, de konkrétan Magyarország... Megnyit az én... Tehát el, általános képen, véleményem természetesen van erről az ügyről. A részletszámokat nem ismerem, de nagyon szósen megnézem neked. De amit én láttam a múlt heti volt megelőzően egy öt perc uh, rég volt alkalom bepillantani a dokumentumban. Uh, brutális különbség van. A 2004 után csatlakozott, és a 2004... Egy teljesen naív, naív kérdés. Uh, Merkel után szabadon, de felejtsük el a Merkel-t. Mi érdekel lenne az Uniónak abban, hogy egy potenciális vagy nem potenciális veszélynek kitett ország ne kapjon annyi pénzt, amely alkalmas nagyobb mértékben rendezni azt a helyzetet, mint amit ki, mint ami kialakult, különös tekintettel arra, hogy mint jól tudjuk, a szocialista Magyarország, akkor no, te még nem éltél, bár egy pillanata. Türelem. türelem, türelem, akkor még nagyon fiatal voltam. Magyarország akkor azt mondta, hogy az olajár ennek a begyűrűzése, ugye ez volt a kifejezés, Magyarországot nem éri el. Itt ebben az esetben egyáltalán nincsen szó. Tehát ha Magyarország kevés pénzt kap, attól még azok a migránsok, ahogy Zsohály a migration-ét fogalmaz menedékkérők, akik egyébként Magyarországon bejönnek, vagy Magyarországra bejönnek, azok még ugyanúgy célzottan Nyugat-Európa felé haladnak. Tehát mi érdeke van az Uniónak abban, hogy Magyarországot kisebb mértékben támogassa, mint adott esetben korábban csatlakozott országokat? Ez nem az Európai Unió érdeke. Csak az Európai Unió döntéshozatali rendszerében korábban csatlakozott nagy erős gazdasággal rendelkező országoknak az érdekérvényesítő képessége mégis egy ilyen helyzetet eredményez. Volt egy olyan mondat, amelyet nem tudom, hogy magyarországi mondat megelőzötte, az, hogy Magyarország a kerítéshez nem kap uniós pénzt, engem csak kizárólag abban az esetben érdekel, ha egyébként korábban kiderült volna, hogy Magyarország ehhez a kerítéshez kérte pénzt. De én erről egyáltalán nem hallottam. Erről én sem tudok. Jó, hát akkor maradjunk abban, hogy ez az ellenszéknek valamiféle habverése, mert az, az a... a... az igazság, nem tehát ebben a kérdésben van egy csomó olyan fehér folt, mert lehet, hogy a, a most itt általad idézettek vagy, hogy igazak, de mivel ilyen mélysége, nem foglalkoztam az a kérdéssel, de nem akarok olyan választ adni, amit utána 10 belül egy Google kereséssel meg lehet szápolni. Azt én... lehet-e látni, vagy ennyire ne szaladjunk előre, hogy a menedékkérők áramlása különböző irányokból átrajzolhatja, nem azt mondtam, hogy átrajzolja, átrajzolhatja az unió gazdaságpolitikáját és benne az uniós támogatásokat függet attól, hogy azok már leírt számok, amelyekkel megszáradt a tinta. Nem így gondolom, hogy a felhelyezés politikát nem hinném, az unió gazdaságpolitikát azonban igen, hiszen egyrészt jelenkezik egy elég komoly kiadásítéte azokban a tagállamokban, ahol jelentős számban vannak jelen e migránsok, és ott ezeknek az embereknek a ellátási kötelezettsége a fogadó államok részéről, az kétségtelenül egy, egy, egy komoly terhet jelent. Illetve a gazdaságpolitikát természetesen igen, hiszen egy ilyen migrációs előkép, amit fogunk előtt látunk, ez, ez mindenképpen azt hatíti előre, hogy hogy az Európai Uniónak a saját maga működésére, a gazdaságpolitikáját kell újra gondolni. Azt látjuk, hogy megengedt egy tágabb kitekintés, kettővel hátrébb lépek. És talán erről beszéltünk is, és eznek kötődik a fejlesztés politikához. A világban egy nagyon komoly technológiai váltás zajlik. Ennek köszönhetően nagyon sok olyan ember veszíti el. Fövittávon, de középtávon biztosan munkáját, aki a kétkezi munkája amely munkának azon túlmenően, hogy fognak két alkatrészt, és ezt egybe magasabb hozzáadott értéken nincs. Ilyen munkahelyek az Európai Unióban kevésbé, viszont minél keletebbre vegyünk, annál nagyobb számban állnak rendelkezésre, vagy akár Afrikában. Most ha ezek az emberek ezeket a munkahelyeket elveszítik, akkor még nagyobb lesz rajtuk az a nyomás, hogy gazdasági jobb lét érdekében keressenek olyan államokat, ahol ők akár a szociális ellátórendszer rendszer. Éppen aktuális jutatás, hogy akár egyéb víziók miatt ők megtaláltják a saját jövőjüket, számításukat. Na most ez a kérdés nagyon komolyan befolyásolja az EU gazdaságpolitikáját, mert az, hogy az EU gazdaságpolitikája közös fejlesztési források a tagállami eszközöttnek hogyan, milyen reakcióját fogja adni erre a kérdésre, erre már még nincs konkrét válasz. Azok a célok, amiket 2014-ben vállaltunk, hogy 2020-ig teljesítünk, azok a, azok a tervek, azok a stratégiák nem számoltak egy ilyen volumenű migrációs válsággal. Jó, de gondolom, hogy erről fogunk még beszélgetni a közeljövőben, bár minden nap kísérletünk is, a mindennap utolsó adás. Kicsit felborult a beszélgetés a tekintetben, hogy amikor múltkor beszélgetünk nagyjából egy hete, akkor arról volt szó, hogy a korábbi sajtótájékoztatódon a múltal. Zár, a múltat zárva Magyarország az őszre teljesen lejű az előző uniós forrásait, alul is beszéltél, hogy 2014-20-as időszakra, amikor Magyarország jelentősen magasabb összegöztesen 12 ezer milliárd forint elköltésére van lehetősége, hogy akkor ezek az összegek hogyan használhatók fel, de még mielőtt erre kitérnénk, egy magyar televíziós vendégszereplésedre térnék ki, amely összefüggésben van egyébként ezzel. Arról beszéltél, hogy a támogatások utólagosan, tehát a nyertes pályázat megvonulása után hívhatók le, a magas kifizetési szint azt jelzi, hogy Magyarország képes teljesíteni a vállalásokat, ennek eredményeként pedig az Európai Bizottság várhatóan sokkal komolyabban mérlegeli a magyar kormány kéréseit. Csapregén Nándosz szint a források hatékony lehívását tekintve Magyarország a 2014-20-as költségvetési ciklusban is az első helyre kerülhet. Ez már azt követően hangzott el, hogy ez a furcsa mondat hangzott el, amit én nehezen értek, de majd mindjárt megmagyarázó, hogy Magyarország az első olyan tagállam az Európai Unióban, ahol az uniós támogatások kifizetése át lépni a száz ot Ez a matematikai csúcs hogyan létre? Igen, ennek az az oka, hogy megint lehetszerűsítés nem a pontos számokat titálva, Kapsz a pénzre lehívási lehetőséget az Uniótól. Ez az, amit megszavaznak, mint a 7 éves ciklusnak az elején. Igen. Annak, és e ezt te megpályáztatod, odaadod vállalkozásoknak, önkormányzatoknak azok különböző projekteket végrehajtad, ezeknek beküldik a számára, ezeket te kifizeted. Uh -huh. Most, hogy te csak azt a százegységnyi pénzt pályáztatnád meg, amit ebben a keretrendszerben megkapsz, akkor azok a projektek, amelyek valamilyen obboki a bedőlnek projektmenedzsment problémák, finanszírozási problémák, egyebek, azok olyan lyukat ütnének ezen a százegységen, ami biztossá tenni azt, hogy te a teljes keretösszeget nem tudod lehívni, csak abból azt a részt, amit ezek a bedőlt projektek nem uh -huh. érintettek. Tehát lenne egy, lenne egy elég széles lyuk. Most az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a lyuk, ez a, ez a bedőlő projekta arány 10-15 százalék nagyjából. Uh -huh. Ezért a kormány, amikor az összes pályázati forrást meghirdettem, ez az UNO, UNO-tól érkezett, ugyanabban a keretrendszerben megkérdezett még 15-20 egységnyi pályázati forrást. Ennek a fedezete azonban nem az uniós kasztában, hanem a magyar költségvetésben állt a rendelkezésre. És mikor jött létre ez, ez a szerkezet? 12-ben indult, 12, 13-14, még 15-ös tényleg. Amivel a magyar kormány egyben azt is vállalt, hogyha semmi nem dől be, akkor ennyivel több költségveté, tehát, hogy a költségvetés terhére ezt állja. Igen. igen. De ennek a valószínűsége kicsiny volt, hiszen a tapasztalat az. Hát <coughs> tudtuk, hogy több lesz, de a kormány egy stratégiai döntés kellett meghozni, minek az ódiumát vállalja fel, annak, hogy forrást veszély. Hát, ha jól érzékelem, akkor ez, a, ez, a, ez az elképzeléshez bejött. Én úgy gondolom, hogy igen. A kérdés lehet-e azt látni, hogy mennyi dölt be, és mennyi ment, tehát hogy nagyjából a, a kormány a pénzénél maradt, vagy pedig kellett vállalni abból adódóan, a dúdúan, hogy kevesebb jó, dölt. Jó csián, tehát több száz milliárd forintról beszélünk, amit idén év végéig a költségvetés a saját terhére fők kifizetni. Ami egyben azt is jelenti, hogy kevesebb dölt be, mint amennyi a tervben volt. Bocsánat, parancsoljon. E kevesebb dölt, nem parancsolnék. Kevesebb dölt be, mint amennyi a tervben volt. A kormány nem azt tervezte, ezek bedőlnek, csak megnézte az előző éveknek a bedőlési arányát, és erre húzott egy biztos... Magyarul akkor a számok jobban alakultak, mint a korábbi években? Igen, azt mutatja, hogy a magyar gazdasági szerkezet, az, vagy a jelenlegi állapotából fakadóan ez a bedőlési arány alacsonyabb... Ugye én azt jól, se, <laughs> jól sejtem, hogyha én egy olyan Szerinti. projekt vagyok, amelyik a plusztartományban van, én tudom azt, hogy a plusztartományban vagyok, vagy nem, nem tudom? Én azt feltételezem, hogy nem tudom. Nem, nem tudod? Nincs is jelentősége. Ez ezt a támogatási szerződést mindig a kormány köti meg vele, illetve nem a kormány, mint jogi személy, mert úgy ebben a formány. Ez személyesen köthető valakihez ez az ötlet? Elnézést, lehet, hogy vagyok, maradva egy rosszúrában, és nekem is tudnom kellett volna, de ez kinek az ötlete volt? A túlvállásnak az engedély, Igen. ez kormánydöntés volt, 2012. És ki az, aki kitalálta? Nem voltam a kormányülésnek tagja. Mert nagy, van nagy valószínűséggel, ez nem kormány előtte, ez valakinek a javaslata lehetett, aki nagy valószínűséggel, bölcsember lehetett, ha úgy most látom. Ott, ez, ez több mint felhelyezési fejlesztési indult ez a történet, ott pedig akkor uh, miniszterelnök úr vett részt, um, Lázár miniszter úr, aki a minisztersegető államtitkárként um, működött akkor, német Lászlóni miniszterasszony és, és Varga Mihály uh, gazdasági miniszter. Jó, akkor a további részletezését ennek az összegnek különös tekintettel arra, hogy közben 7 óra 58 lesz, azt áttesszük szeptemberre. Nagyon szépen köszönöm a közleműködés, és ez már egy valamelyes szeptemberi volt a részemről, mint korábban, de azért remélem életben maradtál. Igen, igyekszem. Nagyon szépen, is és nagyon kíváncsian figyelem közben a híreket. Tehát meg ez fontos. Hát, hát a személyes sorsodata, a szívemben viselem. Így kell mondani so. magyarul, ugye? Igen, igen, ezt nagyon szépen fogom azt Édesanyám is büszke és rád. Ezt nem tudjuk, előbb mutassá be neki, azt már tudjuk, hogy Ugi Attila édesanyjának egy fontos faktor, a feje a te édesanyáddal is szívesen megismerkedem, de ez nem, nem, még egyszer. Nem előkül... Budapesten élnek. Ez egy teljes lényeg, tehát ebből a szempontból házhoz megyek. Mm -hmm. Ha szükséges Erdélybe. Nem, nem Erdélybe kell vennem? Ezt nem ők békés megyében élnek sarkadon. Ezt beültet egy autóbusz és elvis el. Nagyon szépen köszönöm. Szia, Önök csak Reggi hallották, és egy potenciális meghívás elfogadását tapasztalhatták, bár ezt inkább kikényszerítettem, semmit kaptam. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.